Capitolul 2. Odată cu moartea tati, copilăria mea a luat sfârșit. Întotdeauna m-a surprins faptul că perioada aceasta a fost cu totul lipsită de așa zisele griji. Și când am ajuns să-mi dau seama că nu sunt nici măcar trist din pricina morții tati, această uimire s-a transformat într-o anume emoție neputincioasă care nu mai putea fi numită nici măcar surpriză. Am plecat în grabă spre casă, dar când am sosit, tata era de acum așezat în sicriu. Am luat-o spre Uciura și de acolo cu barca de-a lungul golfului Nariu, ceea ce însemnase o zi întreagă de drum. Era o căldură înăbușitoare și soarele frigea pur și simplu. Imediat după ce l-am văzut pe tata, Sicriu fudus la crematoriul din golfuleț și urma să fie incinerat pe malul mării. Moartea unui preot de țară constituie un eveniment cu totul deosebit, pentru că pare prea oportun. Preotul este, ca să zic așa, părintele spiritual al respectivei zone păzitorul vieților enoriașilor săi, omul căruia ei și-au încredințat existența a lor ulterioară. Și tocmai omul acela a murit în templul său, ca și când și-ar fi făcut cu prizosință datoria, ca și când omul care i-a învățat pe alții cum să moară a încercat o demonstrație publică și din greșeală a murit chiar el. Sicriul tati se afla într-un loc care părea nume făcut pentru el. Totul era pregătit până în cele mai mici amănunte. Mama, prăotul cel tânăr și enoriași, plângea în fața sicriului. Vocea tânului preot tremura, parcă aștepta și acum indicații din partea tatii care zăcea în înaintea lui. Fața tatii era îngropată în flori de primăvară. Prospețimea celor flori îți dădea o senzație îngrozitoare. Parcă îi scodeai fundul unei fântâni. Și asta deoarece chipul unui mort coboară mult în adâncime față de momentele când omul trăia, lăsând să se întrevadă doar conturul unei măști, ca de atât de adânc încât nu mai poate fi niciodată scos la suprafață. Chipul unui mor ne poate spune mai limpede decât orice altceva pe lumea aceasta, cât suntem de departe de adevărata existență materială și cât ne este de imposibil să o pricepem. Eram confruntat pentru prima oară cu astfel de situații în care spiritul se transformă prin moarte în substanță materială. Și abia acum simțeam că încep să înțeleg de ce florile de primăvară, soarele, banca mea, școala, creioanele, de fapt tot ce era realitate, mi se păreau atât de reci, atât de îndepărtate de propriul meu eu. Mama și noria și urmăreau cu coada ochilui ultima mea întâlnire cu tata, dar inima mea înduplecată, nu vrea să accepte analogia cu lumea celor vii pe care o implica cuvântul întâlnire. Pentru că, de fapt, aceasta nu era o întâlnire. Priveam pur și simplu chipul de mort al tatii. Toate privirile erau ațintite într-acolo și eu îl contemplam. Am constatat că privitul, adică pur și simplu faptul de a te uita la cineva fără o intenție anume, era privilegiu celor vii și acest privit putea fi la fel de bine și o expresie a cruzimii. Astfel înțelegea să se convingă de propria existență tânărul ce nu cântase niciodată cu voce tare și nu alăgase niciodată țipând cât îl ținea gura. Deși în multe privințe îmi lipsea curajul moral, acum n-am simțit nici cea mai vagă urmă de rușine, acum când mi-am întors fața senină fără lacrimi spre cei care jeleau moartea tatii. Tempul se afla pe o stâncă, la mare. În spatele convoiului funebru, norii se încolăceau deasupra mării Japoniei, blocând în priveliște. Începui să cânt și eu alături de preot, sutra zen care însoțea ducerea sicriului la locul incinerării. Templul era întunecat, stindardul suspendat între doi stâlpi, florile din sanctuar, cădelnița și vasele cu flori toate străluceau puternic în lumina slabă a lumânărilor. Mai adia ușor vântul dinspre mare, umflând mânecile mantiei. Pe când cântam sutra, eram tot timpul conștient de poziția norilor de vară, reflectându-și lumina în colț locilor mei. O fâșie de lumină ce pătrundea de afară în templu mi o parte a feței. Strălucea puternic, cea afront. Când cortegiul funebru se afla la numai câteva sute de metri de crematoriu, ne-a prins ploaia. Din fericire treceam chiar prin fața casei unuia dintre Enoria și mai înstăriți. Am intrat și ne-am adăpostit. Ploaia nu părea să se oprească. Cortegiul trebuie să-și continue drumul așa că primirăm cu toții umbrele și după ce am sicriu cu o mușama, am pornit mai departe. Se afla pe o porțiune de plajă pietroasă într-un golfuleț ce ieșea înspre mare în partea de sud a orașului. Cusețea ales acest loc pentru incinerari, deoarece de aici nu ajungea fumul și mirosul până la locuințele oamenilor. Marea era foarte agitată aici. Valurile se rostogoleau înainte, înfoindu-se și spărgându-se. De aceea, porțiunea aceasta, ce nu cunoștea pic de liniște, era în permanență saltată de picături de ploaie. În obscuritatea ei, ploaia străpungea calm suprafața apei, neținând seama de mișcarea permanentă a mării. Doar câte o rafală de vânt sufla ploaia înspre stâncile pustii. Atunci acestea se negreau de parcă ar fi fost stropite cu cerneală neagră. Am trecut printr-un tunel și am ajuns la locul cu pricina. În timp ce muncitorii făceau pregătirile pentru incinerare, noi ne-am adăpostit de ploaie în tunel. N-am putut zări marea, nu se vedeau decât valurile și pietrele ude și negre și ploaia. Continuă să plouă și cât nu se cu ulei. I-au dat focul, era raționalizat, dar fiind vorba de funeralile unui preot, au reușit să-l obțină în cantitate suficiente și acum flăcările se luptau cu ploaia, ridicându-se în aer cu zgomotul unei pleznituri de bici. Deși era în plină zi, flăcările se distingeau limpede prin fumul dens. Fumul se înălța drept în sus și puțin câte puțin se deplasa spre stânci. Apoi, la un moment dat, flăcările se ridicară și grațios în ploaie. Dintr-o dată se auzi un sunet îngrozitor, parcă se rupsese ceva. Capacul sicriului sări în sus. Am privit-o pe mama care stătea lângă mine. Ținea cartea de rugăciuni în ambele mâini. Chipul ei era inflexibil, părea atât de mic și de înghețat încât aveai senzația că îl poți lua în palmă. Ascultând de rugămințile tatii m-am dus, ca jiso, ministrant budist, la templu de aur din Kyoto. Sarețul mă lua sub aripa lui protectoare, îmi plătea școlare, iar eu, în schimb, făceam treaba gospodărească. Poziția mea era echivalentă în termen aici cu cea a unui servitor student. De îndată ce mi-a luat slujba la templu, mi-am dat seama că nu mai rămăseseră decât oameni foarte bătrâni sau foarte tineri, mai ales după ce plecase și monitorul din căminul nostru. Era bine din multe puncte de vedere că mă aflam aici. Nu mă mai necăja nimeni că sunt fiu de preot, așa cum făceau colegii mei de la școală. Pentru că aici toată lumea era la fel. Singura diferență era că eu mă bâlbâiam și că eram ceva mai urât decât ceilalți. Îmi în cursurile școlii medii înainte de a le absolvi, dar cu ajutorul părintelui tăia Madosen s-a aranjat să mi le continui la colegiul Rinzai. Urma să recep școala în trimestrul al doilea, adică în mai puțin de o lună. Știam că de cum voi începe școala cea nouă mă vor mobiliza pentru muncă obligatorie în vreo fabrică. Aveam de înfruntat o situație nouă, dar mai rămăseseră câteva săptămâni din vacanța de vară. Vacanță de vară în doliu, vacanță de vară asupra care a apăsat ultimele zile ale războiului din 1944. Viața mea ca s-a desfășurat lin și de câte ori privesc în urmă îmi dau seama că aceasta a fost singura mea vacanță adevărată. Îmi răsună și acum în urechi țărăitul lui. Templul de aur pe care le vedeam după câteva luni se înălța pașnic în lumina zilelor târzii de vară. Deoarece tocmai intrasem în rândurile preoții, mi-aveam capul proaspăt ras. Simțeam aerul îmbrățișând îmi strâns asta. Aveam curioasa senzație că propriile mele gânduri păstrau contactul cu lumea din afară printr-o simplă membrană sensibilă, fragilă. Când am privit templul de aur cu acest nou cap al meu, am simțit că acesta mă pătrândea nu numai prin ochi, dar și prin cap, ca și cum capul meu reacționa încălzindu-se la soare și răcindu se la briza serii. În sfârșit am ajuns să trăiesc aproape de tine, templu de aur. Înșopteam în sinea mea și am încetat pentru câteva clipe să mai mătur frunzele. N-am pretenția să o faci dintr-o dată, dar te rog, împrietenește-te cu mine și dezvăluiem secretul. Sim că sunt la doi pași de a-ți vedea frumusețea și totuși nu o pot vedea. Te rog, ajută-mă să văd adevăratul templu de aur mai limpede decât îți văd imaginea cu ochii minții. În plus, dacă ești într-adevăr atât de frumos, încât nimic pe lumea aceasta nu se poate compara cu tine, atunci spune de ce ești atât de frumos, de ce e necesar să fii frumos. În vara aceea, templu de aur părea să contrasteze și mai puternic cu veștile proaste de război care ajungeau zi de zi la urechea noastră, strălucind mai viu ca niciodată. În iunie, americanii debarcaseră la Saipan și aliații erau în câmpiile Normandiei. Numărul vizitatorilor scăzut considerabil, al templu de aur părea că se bucură de singurătate, de tăcere. Era firesc ca războaiele și neliniștea grămezile de cadavre și vărsarea de sânge să sporească frumusețea templului de aur. Pentru că acest templu se clădi pe neliniște de numeroși un sus care aveau un singur general în mijlocul lor. Diferitele proiecte ale celor trei nivele în care specialistul în istoria artei putea distinge un amestec de stiluri îți probabil din căutarea unui stil care să-ți cristalizeze întreaga neliniște înconjurătoare. Dacă însă ar fi fost construit într-un singur stil, templul de aur ar fi fost incapabil să îmbrățișeze neliniștea și și-ar fi dat de mult obștescul sfârșit. Cum stăteam cu mâna pe mătură, fără să-mi dezlipesc ochii de la templu, mi se părea foarte ciudat că această clădire există cu adevărat în fața mea. Templul de Aur pe care îl văzusem când mi-am petrecut doar o noapte aici, atunci când l-am vizitat împreună cu tata, nu-mi dăduse această senzație. Și acum abia îmi venea să cred că Templul de Aur va fi mereu aici, în fața ochilor mei, chiar dacă anii trec. Când mă gândeam la el pe vremea când stăteam la Maizuru, mi se părea că templul se află undeva într-un colț al orașului Kyoto. Dar acum că am venit să locuiesc aici, mi-apărea în fața ochilor numai când îl priveam și înceta să existe când dormeam în pavilionul central. De aceea mă duceam de câteva ori pe zi să-i arunc o privire spre amuzamentul colegilor mei. Întotdeauna mă uimea faptul că tempul există de fapt și după ce îl priveam, îndelung mă întorceam în camera mea. Simțeam că dacă mă întorc brus să-l privesc din nou, silueta lui va dispărea precum eu ridis. După ce am terminat de mătura prin jurul templului, am urcat pe din spate ca să nu mă ardă soarele dimineții, ce încălzea tot mai puternic, și am luat-o pe cărare spre Iucatei. Era înainte de ora deschiderii, așa că nu se vedea picior de om. O formație de avioane de luptă din escadronul aviației militare din Maizuru probabil trecut cu zgomot asurzitor pe deasupra capului, zburând destul de jos, aproape de templul de aur, care tocmai se trezea. Între colinele din spate ne-au lac plin, de limptițe, cunoscut sub numele de Iasuta În mijlocul lui se afla o insulă mică și pe ea se înălțaa și hebizuca, un turnuleț din piatră pe cinci nivele. Aerul dimineții se umplut de ciripitul păsărelilor. Nu se vedea nicio pasăre, dar întreaga pădure răsuna de cântul lor. În fața lacului creștea iarbă deasă, despărțită de cărare printr-un gârduleț. Lângă el era întins un băiat tânăr în cămașă albă. O greblă din lemn de bambus stătea de un arțar mic. Băiatul se ridică cu atâta energie încât avea impresia că o să scobească o gaură în aerul plăcut de vară ce ne învăluia. Dar când au văzut spuse dezamăgit parcă. Tu erai. Îl cunoscusem chiar cu o seară în urmă. Îl chema Tsuru Kava și venea de la un templu prosper din suburbiile orașului Tokyo. Provenea într-o familie înstărită și avea de toate. Întreținere la școală, bani de buzunar, pachete de acasă. Futese trimis la templu de aur pentru că se înrudeau arecum cu starețul și în ideea de a vedea cum se face educația jisoilor obișnuiți. Plecase acasă pe perioada vacanței de pare și se întorsese la Kyoto în seara aceea. Tsurukawa avea un accent pur de Tokyo. Urma să intre și el în toamna aceea la colegiul Rinzai în aceeași clasă cu mine și cu o seară în urmă mă intimidase cu turuiala și cu voieșia lui. Când l-am auzit spunând tu ieri, n-am mai fost în stare să rostez niciun cuvânt. Am avut impresia că dăcerea mea îi suna are proși. E în ordine. Să știi că nu trebuie să măturăm chiar totul. Oricum se murdărește iar când vin vizitatorii. Mai ales că aici nici nu prea mai e lume în ultima vreme. Când rădeam astfel, fără să vreau, se pare că mi-apropiam oamenii. Oricum nu aveam de unde să știu ce impresie făceam asupra altora. Am sărit că ardu și m-am așezat lângă țura Țineam mâna sub cap, așa că am observat că deși partea exterioară era bronzată binișor, cea ferită de soare era atât de albă că de îi se vedeau venele prin piele. Razele soarelui de dimineață radiau printre copaci, împrăștind o umbră de un verde deschis în jur, pe iarbă. Instinctul îmi spunea că băiatul acesta nu iubește templul de aur așa cum îl iubesc eu. Atașamentul meu față de templu și aveai zvorul în propria mea urățenie. Am auzit că ți-a murit tatăl," spuse țura, Da." Surucava își întoarse privirile într-o parte și fără să facă niciun efort pentru a ascunde cât era de preocupat de modul lui copilăresc de a interpreta lucrurile, continua. Ție-ți place templul de aur atât de mult deoarece ți-amintește de tatăl tău, nu? Vreau să spun că atunci când îl privești, ți-amintești cât de mult îl plăcea tatălui tău. Mă bucura faptul că raționamentul lui pe jumătate corect nu produseze niciun soi de schimbare pe chipul meu apatic. Era evident că Tsurucava clasa sentimentele omenești în sertărașe separate pe care le păstra în camera lui exact ca băieții care clasează diverse specii de insecte și făcea plăcere să le scoată din când în când afară ca să facă experiențe pe ele. Ești trist din pricina morții tatălui tău, nu? De aceea ești așa de retras. M-am gândit la asta de când te-am întâlnit aseară. Observațiile lui nu m-au contrariat. De fapt, sentimentul lui că eu păream retras îmi dădea oarecare libertate și liniștea cugetului, drept care nu m-a îmbâlbuit deloc. N-am de ce să fiu trist, să știi. Țurucava mă privine nerezindu-și cu mâna sprâncenele prea lungi care păreau să-l încurce. Vai de mine!" exclamă el. Deci îți tatăl sau îi purtai antipatie?" Nu aveam nimic împotriva lui, nici măcar nu pot să spun că nu-l iubeam." Atunci, de ce nu ești trist? Da, asta cam așa e, nici eu nu înțeleg. Pus în fața unei probleme atât de dificile, țurucava se ridică. Atunci, pe semne că ai avut parte de vreo întâmplare neplăcută. Zău că nu știu, am răspuns eu. Vorbindu-i, mă întrebam și eu de ce îmi face atâta plăcere să stănesc îndoială în mințile altora. În ceea ce mă privea, eu n-aveam nici cea mai mică umbră de îndoială. Problema... Era foarte clară. Sufeream psihii din cauza bâlbâielei. Niciodată nu mă puteam exprima la timp. Poate de aceea simțeam eu că moartea tatii și tristețea mea nu au nicio legătură una cu alta. O mică nepotrivire în timp, o ușoară întârziere, face mereu ca sentimentele și evenimentele prin care am trecut să se înapoieze la starea lor fără noi, mă incoerentă, care, în ceea ce mă privește, este probabil starea lor de bază. Când sunt trist, mă regretul brus și fără niciun motiv. Nu are nicio legătură cu un anume eveniment, iar sunt incapabil de a explica toate acestea noului meu prieten. Țurucava se porni pe râs până la urmă. Ce ciudat ești! Ți-a scutura cămașa de pe el de râs. Razele soarelui, care se strecurau printre ramurile îndoitoare ale copacilor, mă făceau să mă simt fericit. Viața mea era cu tată precum cămașa tânărului de lângă mine. Dar așa încrețită, ce albă strălucea cămașa lui în lumina soarelui. Cine știe, poate și eu? Făcând abstracții de lumea exterioară, templul își continua existența conform principiilor sectei zen. Vara ne scula niciodată mai târziu de ora 5. Scularea însemna de fapt acționarea conform normelor. De îndată ce ne trezeam, ne făceam datoria de dimineață cântând sutra. Aceasta era cunoscută sub denumirea de revenire triplă și o reciteam de trei ori. După aceea măturam interiorul templului, ștergeam pe jos cu cârpa. Urma micul dejun numit într-unirea la fiertura de orez, timp în care ascultam o anume sutra. După micul dejun ne așteptau tot felul de treburi, cum ar fi plivitul, curățirea grădinii, teatrul lemnelor. Apoi, în zilele de cursuri, plecam pe la școlile noastre. La întoarcere ne luam doctoria, cum se numea masa de seară, urmată uneori de o prelegere ținută de stareți din scrierile sacre. La ora nouă venea deschiderea pernei, adică ora culcării. Cam așa se prezenta programul meu zilnic și semnalul care mă trezea în fiecare dimineață era clopoțelul pe care suna preotul ce răspundea de bucătărie și de ritualul meselor. La început se presupunea că o să fim cam o duzină de oameni la templu, adică la rocuonjic. Dar în urma recrutării pentru serviciu militar și a muncii obligatorii singuri locuitori în afara ghidului trecut de 70 de ani, bucătărea trecută de 60, diaconul, vice-diaconul, mai erau cei trei jiso. Cei bătrâni erau demodați și doar pe jumătate vii, pe când cei tineri erau virtual copii. Diaconul mai avea pe cap și contabilitatea templului, care era considerată sarcina auxiliară. La câteva zile după sosire, mi se încredințase ducerea ziarelor la locuința starețului, pe care îl numeam bătrânul profesor. Ziarul sosea cam la ora la care noi ne terminam treburile dimineții, inclusiv curățenia. Nu era ușor pentru noi, cei trei jiso, să ștergem într-un timp atât de scurt toate coridoarele templului cu peste 30 de camere. De îndată ce terminam, mergeam la poartă să iau ziarele. Treceam prin coridorul de la intrare unde se afla camera mesagerilor, treceam apoi prin spatele camerei vizitatorilor, încroiam drum printr-un coridor care ducea la marea bibliotecă unde aștepta bătrânul profesor. Coridoarele proaspăt șterse erau încă umede, iar pe alocuri unde se mai afla câte o gaură în dușumea, apa adunată acolo sclipea în razele soarelui de dimineață și mă udam până la glezne. Vara fiind, senzația era plăcută. Îngenuncheam apoi în fața bibliotecii și strigam. Părinte, pot să intru?" Îhâ", răspundea el. Înainte de a păși în cameră, îmi picioarele ude cu poala anteriului, șmecherii pe care o învățasem de la colegi. Eram foarte conștient de mireasma puternică și proaspătă a lumii exterioare, care pătrundea prin ziarul tipărit și, aruncând o privire titlurilor, am citit. Este inevitabil raidul aerian asupra orașului imperial?" S-ar putea să pară ciudat, dar până atunci nu mă gândisem niciodată să fac legătura între Templul de Aur și raidurile aeriene. De la căderea Saipanului deveniseră inevitabile raidurile aeriene și pe insula principală, iar autoritățile solicitau urgent planuri de evacuare a unei părți în Kyoto. Totuși, în ce mă privea, nu mi se părea să fie vreo legătură între existența semi-eternă a Templului de Aur și dezastrul raidurilor aeriene. După părerea mea, templul indestructibil și forța științifică a focului trebuie să perceapă deosebirile totale dintre ele. Și chiar dacă se întâlnesc, se furșează automat unul pe lângă celălalt. Adevărul este însă că templul de aur este amenin era amenințat de pericolul de a arde până în temelii într-un raid aerian. Într-adevăr, dacă lucrurile continuau tot așa, templul de aur se transforma sigur în genușă. De îndată ce această idee prinse rădăcini în mintea mea, frumusețea tragică a templului spori și mai mult. Era într-o dupămează de vară târzie, cu o zi înainte de începerea școlii. Starețul plecase pe undeva să țină o slujbă comemorativă împreună cu vicediaconul. diaconul. Tsurukava mă invitase să, să vedem un film, dar pentru că pe mine nu mă prea amuza ideea, renunță și el imediat. Așa era Tsurukava. Primind o permisie de câteva ore, am părăsit templul cu chipiurile de colegii pe cap și cu jampiere la pantalonii noștri cachi. Templul se scălda în căldura zilei de vară și nu era niciun vizitator prin preajmă. Ei bine, unde mergem? întrebă Țurucava. I-am răspuns că înainte de a pleca undeva, aș vrea să mai privesc o dată pe îndelete templul de aur, pentru că începând de mâine nu o să-l mai putem vedea la ora aceasta și pentru că în timp ce vom munci în fabrică, s-ar putea întâmpla ca templul să se transforme în cenușă în urma vreunui raid aerian. M-am potignit și m-am bălbâit până i-am explicat, dar Țurucava m-a ascultat surprins și ușor enervat. Când mi-am terminat micul meu discurs, fața mi-era lac de sudoare de parcă aș fi spus cine știe ce lucru rușinos. Țurucava era singura persoană care -a îi mărturisit ciudatul meu atașament față de templul de aur. Privindu-i chipul însă, nu i-am descifrat decât acea privire iritată pe care mă obișnui să o văd la cei care încercau să-mi descifreze burbuiala. Astfel de oameni trebuie să înfrunt eu. O astfel de oameni am eu de-a face. Când de nu-i taine importante când încerc să-i fac pe alții să vibreze la vederea frumosului de care mie mi se umple sufletul când mă deschid lumii, ei bine, trebuie să dau piept cu astfel de echipuri. Această înfățișare nu și-o iau și față de alții. Expresia asta este o copie perfectă a irascibilității mele. Este, ca să spun așa, o oglindă înspăimântătoare a mea. În astfel de situații, oricât ar fi de frumos respectivul chip, el își asumă o ruțenie asemănătoare cu a mea. Și de-îndată ce-mi dau seama de aceasta, lucrul important pe care își fi vrut să le exprim, se năruie în ceva complet lipsit de importanță, ca o țiglă de pe acoperiș. Între mine surucava se interpusese răputernicele raze ale soarului de vară, așteptând să termin ce aveam de spus fața lui strălucea de grăsime. Sprâncenele sclipeau ca aurul în lumina soarelui și nările îi se dilataseră din cauza căldurii înăbușitoare. Terminasem de vorbi și mă cuprinse furia. De când îl cunoscusem pe Turucava, nu încercase nici măcar dată să mă tachineze pentru bulbuială. De ce?" îl întreba eu, cerându-i socoteală pentru indulgența manifestată. După cum am mai subliniat, suportam mai ușor jocora și insultele decât compătimirea. Un zâmbet abia perceptibil flutură pe chipul lui țurucava. Eu nu sunt dintre aceia care se sinchisez de astfel de lucruri. Am rămas mult de uimire. Fiind crescut în mediul aspru de țară, nu eram obișnuit cu astfel de gingășii. Gestul lui Tsurucava m-a făcut să înțeleg că și dacă era îndepărtată bulbeiala din existența mea, eu rămâneam același. Mă simțeam bine că sunt tratat ca atare. Ochii lui Tsurucava cu genele lungi au reușit să fac abstracție de bulbeiala mea și mă accepta așa cum eram. Până în clipa aceea aveam strania impresie că am ignorat bulbuiala înseamnă de fapt distrugerea acelei existențe care se numea eu. Mă simțeam liniștit și fericit în același timp. Mă mir că n-am mai putut uita niciodată templul de aur așa cum arăta el în clipa aceea. Am trecut amândoi prin fața portalului care moțea. Am mers pe cărarea pustie ce trecea pe lângă zid și am ajuns în fața templului de aur. Cena mi-e vie în minte. Am stat amândoi, unul lângă altul pe malurile lacului Chiocom, în cămăși albe. Și în fața acestor două chipuri, nedespărțite de nimic altceva, se înălța templul de aur. În această ultimă vară, în aceste ultime vacanțe de vară, va chiar ultima, tinereța noastră plutea mețitor pe o muchie. Templul de aur stătea pe aceeași muchie în fața noastră. Ne vorbea. Așteptarea raidurilor aeriene ne apropiase și mai mult de templu. Razele plăcute ale soarelui de vară, târzie, decorau acoperișul nivelului cu chiocio cu o foiță aurie, iar lumina ce cădea drept pe templu sporea și mai mult opacitatea lui nocturnă. Până acum apăsați veșnicia templului, ținându-mă la distanță, dar destinul lui iminent, posibilitatea de a pieri din cauza unei bombe, l apropiat de destinul nostru. S-ar putea ca templul de aur să fie distrus înaintea noastră. La gândul acesta mi se părea că el trăiește ca și noi. Dealurile din jur cupinilor lor roșieti erau învăluite de țăritul greierilor, Cât avea impresia că nenumărați preoți invizibili cântau rugăciunea pentru stingerea focurilor. Gua ghioa cântau ei, ghiachi ghiachi, un-un, și fura și fura, hara și fura, hara și fura. Această clădire minunată se va transforma curând în cenușă, gândeam eu. De aceea poate imaginea mea despre templul de aur început să se suprapună treptat peste templul însuși, în toate detaliile. Exact cum copia făcută pe hârtia de calc se suprapune perfect pe desenul original. Acoperișul din imagine se suprapunea peste acoperișul adevărat, sosei peste soseiul care se întindea dincolo de lac. Balustradele și ferestrele de lac peste acele balustrade și ferestre. Templul de aur nu mai era o clădire de nezruncinat. Se transformase, de fapt, într-un simbol al evanescenței lumii adevărate. Datorită gândurilor care mă frământau, adevăratul templu nu era cu nimic mai prejos decât cel din imaginația mea. S-ar putea ca mâine să plouă cu foc din cer. Atunci pilonii aceia săpțirei frumoasele curburile ale acoperișului, vor fi transformate în cenușe și nu o să avem cum să-l mai privim. Dar deocamdată se înălța nin în fața noastră, în toate detaliile, scăldându-se în lumina aceea ca un foc de vară. Dincolo de dearburi apărură câțiva nori măreți, asupra, asemenea celor pe care îi văzusem în cucoada ochiului când se cânta sutra la funeraliile tati. Erau plini de un soi de lumina amorțită și privau la delicata construcția templului. În lumina puternică de vară, templul de aur părea să-și piardă detaliile de formă. Păstra obscuritatea mohorâtă și rece absorbită în el însuși, iar cu conturul misterios ignora pur și simplu lumea uluitoare care îl înconjura. Doar pasărea Phoenix de pe acoperiș își prinse bine picioarele de pe piedestal încercând să nu se clatine din cauza luminii orbitoare a soarelui. Plictisit de contemplarea mea a templului, surucava a luat de jos o pietricică și cu mișcarea grațioasă a aruncătorului o zvrli drept în mijlocul umbrei pe care templul o arunca pe lacul Chioco. Apa se undui printre lindite și frumoasa și fragila construcție se prefăcum în praf și pulbere. Anul care a urmat, până la terminarea războiului, a fost perioada în care m-am simțit cel mai apropiat de templul de aur, în care m-a preocupat cel mai mult existența lui în afara primejdii total absorbit de frumusețea lui. A fost perioada în care mi s-a părut că am coborât templul la același nivel cu mine și crezând acest lucru am fost capabil de o iubire fără margini. Cu toate acestea, templul nu mi-a dat nimic din influența lui nefastă, nimic din veninul său. Mă încurajat gândul că templul de aur și cu mine împărtășeam același pericol pe lumea aceasta. Și în acest pericol reușisem să găsesc un intermediar care să mă lege de frumusețe. Simțeam că s-a creat o punte între mine și lucrul care, până atunci, mă respinsese, mă ținuse la distanță. Mă amețea gândul că focul care mă va distruge pe mine va distruge probabil și templul. Existând sub același blestem, la cheremul acelui destin damnat, mistuitor, templul și cu mine ajunsesem să trăim în lume de aceeași dimensiune. Precum trupul meu șubreți și urât, cel al templului, oricât părea el de tare, era din cărbune inflamabil. Uneori simțeam că ar fi posibil să zbor din locul acesta luni templul cu mine, ascunzându-l în propria-mi carne, în propriul meu sistem, exact cum un hoț înghite prețioasa bijuterie când își simte urmăritorul aproape. Tot anul n-am mai învățat nicio sutra, n-am mai citit nicio carte. În schimb am fost ocupat zi de zi de dimineață până noaptea cu etica, cu manevrele, cu arta militară, cu munca în fabrică și antrenamentul pentru o eventuală evacuare forțată. Firea mea visătoare a devenit și mai visătoare și, datorită războiului, viața de toate zilele s-a înstrăinat și mai mult de mine. Pentru noi, băieții, războiul era o experiență iruzorie, lipsită de orice realitate materială, ceva ca o rezervă izolată de spital în care ești complet rup de sensul vieții. După ce primele B-29 au atacat orașul Tokyo în noiembrie 1944, toată lumea se aștepta să urmeze Kyoto. Visul meu secret era ca întregul Kyoto să fie cuprins de flăcări. Acest oraș era prea neliniștit ca să-și păstreze vechea stare de lucruri. Diversele temple și și budiste uitau de cenușa fierbinte care se nascuse dinăuntru. Când îmi amintesc de marea bătălie de la Ojin care distruseze acest oraș, simțeam că orașul Kyoto își pierduse din frumusețe tocmai datorită faptului că nu mai avusese de mult parte de focul războiului. Mâine templul de aur va arde cu siguranță până la temelii. Silueta care ocupa spațiul acela va dispărea. Chiar și pasărea din vârful templului va reînvia ca adevărata Phoenix și își va lua zborul spre înălțim. Însuși, templul de aur care până atunci sese încorsetat se va elibera de conveniențe și va pluti colo răspândind o lumină palidă pe lac și pe apele întunecate ale mării. Am tot așteptat, dar niciun raid aerian asupra orașului Kyoto. Chiar când am citit în ziare, pe data de 9 martie, anul următor, că întregul Tokyo era o mare de flăcări și dezastru se tot extindea, Kyoto era acoperit de un cer senin de primăvară-timpurie. Eram disperat de atâta așteptare și încercam să mă convin că acest cer de primăvară-timpurie ascundea de fapt doar focuri și distrugere, așa cum un geam de sticlă sclipitor ascunde ce se găsește în spatele lui. După cum am mai spus, eram tare lipsit de simțire. Nici moartea ta, nici sărăcia mamei nu îmi prea afectau sufletul. Ceea ce viseam eu era ceva ca un compresor uriaș divin care să provoace dezastru, cataclisme și tragedii supraomenești, care să nimicească sub puterea lui distrugătoare toate ființele și toate obiectele, indiferent dacă erau frumoase sau urâte. Uneori strălucirea neobișnuită a cerului de primăvară împărea lumina lamei reci a unui topor suficient de uriaș ca să cuprindă întreaga lume. Apoi așteptam ca acest topor să cadă, să cadă cu o asemenea viteză încât nimeni să nu mai aibă nici clipă de răgaz. Mă mai obsedează și acum ceva straniu. Inițial nu mă stăpânea astfel de gânduri întunecate. Preocuparea mea și era singura mea problemă. adevărată era doar frumusețea. Dar nu cred că războiul m-a afectat împlându mi mintea cu gânduri lugubre. Când oamenii se concentrează asupra idei de frumos, ei, fără să-și dea seama măcar, se confruntă cu cele mai întunecate gânduri ce există în lume. Așa cred eu că sunt făcute ființele omenești. Mi-aduc aminte de o întâmplare petrecută în Kyoto spre sfârșitul războiului. Era de necrezut, dar n-am fost singurul martor. Tsurucava era lângă mine. Într-o zi, când s-a cu curentul tsurucava și cu mine, tocmai vizitam templul Nanzen pentru prima oară. Am străbătut drumul de acces la templu și am ajuns la potul de lemn de lângă pontonul de unde plecau bărcile. Era o zi senină de mai. Pontonul nu se mai folosea, iar balustrada care ducea până la el ruginise și se acoperise de buruieni. Printre buruieni și nălțau căpșorul niște floricele plăpânde ce tremurau în bătaia vântului. Până în punctul de unde începea panta, apa era murdară și stătătoare, iar umbrele cireșilor de pe partea noastră se scufundaseră cu totul în apă. De pe pot priveam apa absenți, dintre toate amintirile de război, astfel de momente lasă cea mai puternică impresie. Aceste clipe scurte de neatenție te pândeau peste tot, precum petele de cer albastru ce privesc prin deschizăturile făcute în nori. E ciudat că tocmai un moment ca acesta mi-a rămas mie întipărit în minte ca și când ar fi fost prilej de plăcere sfârșitoare. E plăcut, nu?" spuse eu zâmbind. Uhum, răspunse țurucava și zâmbi și el. Simțeam amândoi foarte intens că aceste câteva ore ne aparțin numai nouă. Cărarea pietruită era încadrată de un șanț cu apă curată pe care se îndoiau plante acvatice. Curând se ridică în fața ochilor noștri poarta San Mon. Nu se zărea picior de om prin împrejurimile templului. Printre verdeața, croaspătă țiglele de pe acoperiș străluceau puternica și cum, în clipa aceea, ar fi fost pusă acolo o carte mare argintie. Ce putea să însemne războiul în astfel de momente? Într-un anumit punct, într-o anumită clipă, mi se părea că războiul devenise un incident spiritual fantomatic și ce nu putea exista de sine stădător în afara conștiinței omenești. Poate tocmai pe această poartă Sanmon, din odinioară vesitul tâlhar, cava Goemon și de acolo, de sus, privi fascina florile în toată splendoarea lor. Eram amândoi într-o dispoziție sufletească excepțională, ca niște copii vinovați. Deși trecuse deja vremea florilor de cireș, aceștia acoperindu-se de frunze, ne-am gândit că n-a stricat să le admirăm și noi din locul din care privise Goemon. Am plătit taxa de intrare și am urcat scările abrupte de lemn, complet negrite. În sala din vârf destinată dansurilor religioase, Turucava dădu cu capul de tavan nu scund. Am râs de el, dar imediat m-am lovit și eu. Ne-am întors, am urcat până în capul scărilor și am ieșit în vârful turnului. După ce am urcat scările înguste ca cele de pivniță, le-am simțit minunat când am ajuns iar să ne expunem trupurile decorului exterior. Am privit cireșii și pinii, pădurea templului Heian care se întortochea în zare, dincolo de șirile de clădiri, lanțul de munți, Arashiyama, Kitanukata, Kibune, Minoura, Kompira, ce și înălțau siluetele vagi undeva la extremitățile orașului Kyoto. După ce ne săturasem să le privim, ne-am scos pantofi și am intrat plin de respect în templu, ca niște jizo adevărați. Pe jos erau dinse 24 de rogoșini. În mijloc se afla statuia Shaka și ochia 16 arhați strălugeau în întuneric. Sala aceea se numea Gohoro sau Turnul celor 5 fenix. Templul Nanzen aparținea aceleiași secte Rinzai ca și templul de aur, dar pe când cel din urmă ținea de școala Sokokuji, primul era centrul școlii Nanzenji. Cu alte cuvinte, noi ne aflam acum într-un templu ce ținea de aceea sectă ca și al nostru, dar aparținea de altă școală. Stăteam acolo ca niște elevi obișnuiți, cu un ghid în mână și priveam în jur la picturile viu-colorate de pe tavan, atribuite lui Taniu Morinobu din școala Cano și lui Hogen Tokuetu din școala Tosa. Pe o parte a tavanului erau pictați ingeri cu aripile întinse spre cer, cântând la flaut și la biva mandolină japoneză. În altă parte, o calavinca cu un bujor alb în cioc bătea din aripi. Este o pasăre cu voce melodioasă, despre care se spune în sutra că trește pe muntele Sesan. Partea din fața reforma unui fete durdulii, cea din spate, este de pasăre. În centru se afla, se afla pictată o pasăre mititică, care se presupune a fi surata a celei de pe templu de aur. Dar aceasta părea un curcubeu splendid, complet diferită de pasărea sobră-aurie care mirea era atât de familiară. Am îngenuncheat și ne-am împreunat mâinile a rugăciune în fața statuului lui Shaka. Apoi am părăsit templul. Ne era acum greu să ne tărâm din turn jos. Ne-a rezemat de din dinspre sud, din capul treptelor pe care le urcaserăm. Aveam impresia că văd undeva în fața ochilor o spirală mică, frumoasă, colorată. Trebuie să fi fost o imagine consecutivă a culorilor splendide pe care tocmai le zărisem pe picturile tavanului. Acest sentiment de comprimare de culori era ca și când pasărea calavinca se ascundea undeva printre aceste frunze tinere sau pe niște crengi din pinii ce se întindeau jos, sub ochii noștri, și ca și cum aceasta m-ar fi lăsat să arunc o privire într-un colț al aripilor ei minunate. Dar nu era așa. Peste drum sub noi se afla Chilia Tenju, o cărare păvată cu pietre late, ale căror colțuri se atingeau, ducea prin grădina în care erau plantați niște arbuși spre o sală mare cu uși glisante. Se puteau zări detalii ale alcovului și ale rafturilor așezate în trepte. Covorul de pe jos de un roșu aprins să sugera limpede că această cameră servea la ceremonia ceaiului. Acolo stătea o femeie, de fapt ea mă frapă, în timpul războiului nu ți se ofera prea des ocazia să vezi femei îmbrăcate în chimonouri cu mâneci largi, atât de strălucitoare. Dacă îndrăznea cineva să se îmbrace ca ea și să iasă pe stradă, era apostrofat pentru lipsă de bun simț și se întorcea acasă să se schimbe. Se percepeau greu detaliile desenului de pe kimono, dar am observat flori pictate și brodate pe un fond albastru deschis, iar pe brâu roșu fire aurii strălucitoare. Aveam senzația că aerul ambient prima lumină de la strălucirea chimonoului ei. Tânăra femeie frumoasă ședea pe rogojină, într-o poziție ce sugera multă grație. Profilul ei șia în evidență de parcă era sculptat și în primele momente v-am întrebat dacă este totuși ființă vie. Doamne Dumnezeule, am spus eu bâlbuindu-mă îngrozitor, oare e chiar vie? Și eu mă gândeam la asta, arată ca o păpușă, nu? Răspunse țărucava, care stătea rezemată de balustradă, fără să-și poată lua ochii de la femeie. Chiar în clipa aceea, își făcă o apariția dinspre un colț al camerei un tânăr ofițer îmbrăcat în uniformă. Se așeză țiapă în fața femeii la câțiva pași de ea. Se privirea tăcuț în timp. Femeia se ridică și dispăru fără nicio vorbă în întunericul culoarului. După un timp se întoarse cu ceasca de ceai în mână. Mânecile ei lungi se le un în mers. În genunchi în fața bărbatului și oferi ceaiul. După ce îi dădu conform etichetei, se întoarse la locul ei. Bărbatul spuse ceva. Nu se a atinse de ceașcă. Clipa următoare părea extrem de lungă și de încordată. Femeia își înclină mult capul. Atunci se întâmplă ceva de necrezut. Ținându-se în continuare foarte dreaptă, femeia își desfăcu gulerul kimonoului. Se auzea foși netulmătății pe când o trăgea de sub râul legat strâns. I-am văzut apoi pieptul alt. Mi-am ținut răsuflarea. Femeia lua unul din sânii în mână. Ofițerul îi întinse ceșcuța închisă la culoare și genunchie în fața ei. Femeia își frecă sânul cu ambele mâini. Nu mai știu dacă am văzut totul, dar am simțit limpede, ca și cum s-ar fi petrecut sub ochii mei, cum laptele alb căldus, țâșnirii în pieptul ei, în ceaiul verde închis, făcut spume în că se scufunda apoi în lichid, lăsând doar picături albe la suprafață. Suprafața liniștită a ceaiului se tulbură și se înspumă de la pieptul alb. Bărbatul duse ceașcă la gură și bău ceaiul cel misterios până la ultima picătură. Femeia și se sânul în kimono. Tsurucava și cu mine a privit scena în mărmuriți. Mai târziu, când am analizat situația la rece, am ajuns noi la concluzia că trebuie să fi fost o ceremonie de despărțire între ofițerul care pleca pe front și femeia care îi purta copilul. Dar emoțiile pe care le-am trăit în clipele acelea au făcut imposibilă orice explicație logică. Fiind atât de concentrați, nici nu am mai avut timp să observăm că bărbatul și femeia părăsiseră camera, ne lăsând în urma lor decât covorul mare roșu. I-am văzut minunată profil alb și sânul alb splendid. După ce a plecat femeia, m-a obsedat ceva toată ziua aceea și zilele care au urmat. Femeia aceasta nu era altcineva decât uico, reînviase.